Surja En-Najm Mekkase 62 vargje Bismillahir Rahmanir Rahim Me emrin e Allahut, të gjithëmshirshmit, më mëshirëplotit. Betohen në yllin kur perëndon, se shoku juaj Muhamedi, alay salam, nuk ka humbur e nuk ka devijuar. Ai, nuk flet sipas qejfit të vet, por ajo që thot është vetëm shpallje hyjnore që i vjen atij. Atë ia ja ka mësuar atij një engjëll shumë i fuqishëm, Xhebraili, mendje i lart, që ju paraqit qartë në horizontin më të lart. Pastaj i uafrua e i u lëshua sa largësia midis dy harqeve ose edhe ma afer, e i shpalli robit Allahut, atë që i shpalli. Zemra e Muhammedit nuk gënjen për atë që ka parë. Val, a do të kundërshtonit atë për qëfar ka parë, ndërko që a i e ka parë atë, edhe njëherë tjetër të si dretullë mund të haja, kundodhet gjeneti i strehimit, kur sidrën Qfar nuk e mbulon të? Shikimi i ti nuk u shmangë dhe as nuk e kaloj masën, por a i pa disa nga mrekulit më madhështore të zotit të ti. A i ke një parë latën dhe uzen, po me natën, të tretën, të fundit. Valë, për ju janë djemët, ndërsa për atë, vajzat. Kjo ndarje, është e pa drejt. Këta janë vetëm emra që u a keni njitur idhujve ju dhe të pare tuaj, kurse Allahu nuk ju ka dërguar për ata as një provë. Ata ndjekin vetëm hamendjet dhe atë që u a ka qefi, ndonëse u ka ardhur prej zotit të tyre u dhëzimi për rrugën e drejt. A do të ketë njeriu gjithë shka që dëshiron? Vetëm Allahut i përkasin bota tjetër dhe kjo bot Sa engjej ka në qiej, ndërmjetësimi i të cilve nuk bën as një dobi Vec se pasi të jab leje Allahu për këtë doj e të pëlqej vet Vërtet, ata që nuk besojnë në jetën tjetër, ujapin engjeve emra femror Ata nuk kanë as një njohuri për këtë por ndjekin vetëm hamendjen, ndonë se hamendja nuk mund taze vendësoj aspa këtë vërtetën. Andaj ti, o Muhammed, largohu preja ti që i këthen kurizin kuranit dhe që dëshiron vetëm jetën e kësaj bote. Ka që rrinë gjithdia e tyre. Në të vërtet, zoti ytë, i njehë mëse miri ata që janë shmangur nga rruga e ti dhe ata që ndjekin mëndjë. Rrugën e drejt Allahut I përket gjithë shka që gjendet Në qiej dhe në tok Për ti dënuar ata që bëjnë keq Si pas veprave të veta E për ti shpërbluar ata që bëjnë mir Me shpërblimin më të mir Për ata që rruhen Pre i gjunaheve të mëdha Dhe veprave i morale Përveç gjunaheve të vogla Me të vërtet Zoti ytë është i gjerë në falje A i, ju njeh mjaft mirë Qysh se ju kryoj nga dheu Dhe qysh se keni qenë embryon Në barku në nënave tuaja Prandaj, mosullavderoni me pafajsin tuaj A i njeh mësë miri A ta që ruhen nga gjunahet A e ke vënë re atë që shmanget nga e vërteta Dhe jep pak e pa qef A i di a i val gjërat e padukshme? A i sheh ato? Val, a nuk ka dëgjuar a i para të që thuet në shkrimet e musajt dhe të ibrahimit, i cili i plotësojt dhe të yrimet se as kush nuk do t'imbartë gjunahet e tjetrit dhe se njeriu do t'ket vetëm atë për të cilën ka punuar, se përpjekjet e ti do të shihen dhe se do të shpërblehet me shpërblim të plotë. Se te Zoti i yt do të jetë kthimi, se ai jep gazin dhe vajin, dhe se ai jep vdekjen dhe jetën. Se ai krijon çiftet, mashkull e femër, prej një pikë fare kur derdhet, dhe se atij i takon krijimi tjetër. Se ai jep pasurinë dhe kënaqësinë të mjaftueshme. Ai që është Zoti i Siriusit, Se ai i kashkadruar fiset e lashta Ad e Themud, duke mos lën as kënd prej tyre, si dhe popullin e Nuhut më parë, sepse qe m'i padrejt dhe rebel. Se ai i as dje soi edhe qytetet e përmbysura të popullit të lutit, të cilat i mbuloi, ajo që i mbuloi. Ather, në çfarë dhuntie të Zotit tënd dyshon të ti? Ky profet është para lajmërues si ata të mëparshmit ora e chiametit po afrohet dhe askush përveç Allahut nuk mund ta zbuloj atë vall prej kësaj fiale po çuditeni dhe po qeshni e nuk po qani madje jeni edhe të shkujdesur më mirë per uluni në sexj dhe për Allahun θε αδυροεινη ατη